3 lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 22 noiembrie 1963, președintele american John Fitzgerald Kennedy a fost asasinat în timpul unei vizite în Dallas, Texas. Kennedy se afla într-o limuzină decapotabilă împreună cu soția lui Jackie și cu guvernatorul statului Texas, care era și el cu soția alături. Convoiul prezidențial parcurgea cu viteză redusă bulevardele din Dallas, iar Kennedy saluta mulțimea. La un moment dat, soția guvernatorului s-a întors spre președinte și i-a spus Domnule președinte, nu puteți spune că Dallasul nu vă iubește. Iar acesta i-a răspuns, într-adevăr, n-aș putea spune asta. Acestea au fost ultimele lui cuvinte, la ora 12.30, imediat după ce coloana prezidențială încetinise pentru a lua o curbă strânsă, asupra președintelui a fost deschis focul. Kennedy a fost lovit de două gloanțe, unul în gât, unul direct în cap. Președintele a fost transportat de urgență la cel mai apropiat spital, unde medicii au constatat decesul. Știrea atacului asupra lui Kennedy a încremenit America. Zeci de milioane de oameni s-au oprit din ce făceau și au așteptat vești. O oră și jumătate după atac a fost făcut anunțul oficial. Al 35 lea președinte al Statelor Unite fusese asasinat. From Dallas, Texas, the flash, apparently official. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time. Some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital. In, uh, Dallas, but we do not Acesta a fost un uh, moment teribil, care este în memoria foarte multor americani. Walter Cronkite, care era un super prezentator de știri atunci, foarte sobru, aproape că l-ați auzit, i s-a vocea în timp ce citea acest anunț s-a stăpânit și a mers mai departe. Poliția a arestat aproape imediat un suspect pe Lee Harvey Oswald, un american cu un trecut tulbure care și emigrase la un moment dat în URSS, fusese căsătorit cu o dar revenise în America. Oswald a fost însă și el împușcat mortal după mai puțin de 48 de ore, pe când poliția le escorta către un alt loc de detenție. O anchetă oficială extinsă a stabilit ulterior că Oswald acționase singur. El este considerat și acum oficial ca fiind singur responsabil pentru asasinarea președintelui Kennedy. Dar circumstanțele dubioase ale întregii tragedii au dat naștere unei serii nesfârșite de teorii ale conspirației. Toate sondajele de opinie făcute între 1965 și 2010 arată că o mare majoritate a americanilor, peste trei sferturi, cred în continuare că Oswald n-a fost un asasin singuratic, ci doar partea unei conspirații mai largi. Am și eu ceva din Statele Unite la 22 noiembrie 1986. Mike Tyson devenea la 20 de ani cel mai tânăr campion mondial la categoria grea din istoria boxului. Puștiul din Brooklyn l-a trimis la podea în acea noapte pe Trevor Berbick în runda a doua. Was a right to the body and an going și într-adevăr începea o nouă era, Mike Tyson a câștigat prin knockout primele lui 19 meciuri profesioniste, 12 dintre ele în prima rundă. A fost un fenomen. În 1987 a reunit în premieră centurile celor trei versiuni, WBC, WBA și IBF și le-a apărat cu succes de 9 ori. Mai multe despre viața tumultoasă a lui Mike Tyson de ziua lui, pe 30 iunie la mica noastră Radio Enciclopedie enciclopedie. Bravo, Luca! 22 noiembrie 1997, solistul trupei in excess, Michael Hutchins, a fost găsit mort în apartamentul numărul 524 din hotelul Ritz-Carlton din Double Bay, Sydney. Cântărețul în vârstă de 37 de ani atunci era împreună cu trupa sa într-un turneu de promovare pentru albumul Elegantly Wasted. În turneu ar fi trebuit să vină și iubita lui Hutchins împreună cu fica lor, dar cele două nu au putut ajunge în Australia, iar acest lucru s-a adăugat depresii de care se spune că suferea artistul. Ultimele persoane care au intrat în contact cu el au declarat că acesta era foarte supărat și că plângea pur și simplu pentru că nu poate fi alături de copilul lui. Trupul neînsuflățit al lui s a fost găsit la ora 11 și 50 de minute. Acesta s-a spânzurat cu propria curea de ușa camerei. Raportul ulterior al poliției a confirmat suicidul și faptul că Hacin era sub influența alcoolului și a mai multor tipuri de droguri atunci când a murit. Noi ne oprim așa cu știrea asta din deșteptarea și ne auzim... Da, o minunată. Super. Asta, sinucigați și asasinați și bătâți, mă. Trei lucruri pe care trei neapărat să le știți despre ziua de azi. Vă mulțumim. Weekend plăcut. Da. Mergeți la vot. Ca Ca suicide Blonde.